Doncs, eh, a continuació, parlarem de, novament, de les festes de primavera, però des d'un altre àmbit. Hem parlat, doncs, de les activitats, hem tingut els protagonistes, doncs, d'algunes de, de, de les activitats, o, de, per exemple, vam tenir el pregoner, si us recordeu. Tot això podeu trobar a la nostra pàgina web, però avui, doncs, eh, o en aquests moments, parlarem de les afectacions de trànsit, perquè això també és molt important que tinguem present doncs quines afectacions tindrà sobretot el carrossel Costa Brava de diumenge. Per parlar-ne, tenim l'Andre Andreu Verdugo, bon dia Andreu. Hola, bon dia. Sóc cap del cos de policia local de Palafrugell, perquè ens comenti doncs aquesta aquestes talls de trànsit, aquestes afectacions a la mobilitat a casa nostra. Per on comencem, eh, Andreu? Bé, en principi la més important eh de les afectacions que tindrem serà per al diumenge a primera hora del matí uh -huh. que són els espais que es reserven per la planta de les carrosses que venen per fer el carrossel sí. i que de fet afecten el que seria el carrer Joan Maragall que es farà també doncs, un... estarà prohibit l'estacionament, diguem-ho d'aquesta manera perquè les carrosses puguin sortir des de les naus industrials i, i anar al seu lloc uh -huh. després tindrem també l'afectació en el que és el carrer de Torruella que és l'espai que, que afecta pel fet de, de les arribades i on s'han d'anar situant, sí. el carrer Cases Noves, que queda també tot reservat també, també per aquest efecte, la qual cosa també estarà prohibit l'estacionament de vehicles en aquest carrer, el carrer Sorera Bertran, també és un altre espai i el tram de, ja dit abans, de carrer Torroella que també anirà de, gairebé des de la plaça del Milenari uh -huh. fins gairebé al final de tot, que són els espais destinats doncs, a, a, a, la, a la planta d'aquesta de, de carrosses. Això és diumenge al matí, per aquestes restriccions i aquestes doncs, prohibicions d'aparcament i de circulació per aquests indrets a partir de les 8 del, del, matí. De les 8 del matí i després ja cap al migdia doncs, sí. el, també el diumenge tenim altres afectacions. Sí, el diumenge ja cap al migdia, pels vols de, de la una, uh -huh. estarà i romandrà diguéssim l'estacionament prohibit a tot el que és al carrer de Torres Junama el carrer Begú, a la part que afecta també de la plaça de la Bòbila al carrer de la Lluna, que també uh -huh. és eh, el carrer diguéssim per on ha de recórrer i transcórrer tot el que és el carrusel tenim també eh, prohibit l'estacionament al carrer Sant Sebastià i al carrer Según, uns trams propers de la zona de tribuna per fer el perímetre de seguretat que ens enmarca el pau del carrusel. Uh -huh. I després ja també tenim el prohibit de l'estacionament a partir de la 1 a tot el que és el carrer de Barreix i Boixó, el carrer Ample i la zona de l'estadi, que és on es fa final, final. de festa també. I aquí l'afectació també d'estacionament sobretot en la part de carrer Ample i Estadi està per al dissabte però també pel diumenge, el mateix que el carrer de Joan Margall, perquè mm -hmm. el diumenge després les carrosses han de tornar a les naus industrials Clar. i són els espais per on han de recórrer el, el trajecte fins allà mm -hmm. Perfecte, doncs aquestes restriccions de trànsit que us hem anat comentant la feina doncs, que es fa des eh, doncs des de la policia local des del departament de mobilitat totes aquestes eh, afectacions al, al final doncs, venen marcades per una banda pel recorregut de, del carrosser de Costa Brava però també per aquesta seguretat que s'ha de donar també a les persones que hi assisteixen. No? Sí, eh, hem de pensar que tenim el tema del tram de, de, de recorregut, el tram de la plantada però també també ens manen eh, unes mesures de seguretat que fa que els carrers que donen accés doncs, als carrers del recorregut, com són Joan Margall Carrer Torvella, Casasnove, Torre Junama, Begú, Bòbila, eh, Lluna, Barri, Cibuixó i això uh -huh. doncs també hi haurà talls de circulació la qual cosa hi haurà de buscar les vies alternatives està tot prou bé senyalitzat la veritat és que s'ha fet un desplegament d'informació de, força important perquè ningú diguéssim uh -huh. que vingui a veure el carrossol es perdi sinó tot el contrari al mateix temps que també hem senyalitzat els pàrquings alternatius ja, per poder doncs, gaudir del carrusel i disposar d'espais on poder aparcar. Els espais que s'han habilitat tenim el recinte Fidal, que uh -huh. ja està senyalitzat ja des de la banda d'entrada per l'Avinguda de la Generalitat, com se, es pot arribar. També el tenim senyalitzat per la banda també més a, cap, a, cap al carrer de Pompeu Fabra que, i Garcia Lorca també està senyalitzat. Uh -huh. I també tenim el pàrquing dels instituts, els pàrquings que, que hi ha allà a la zona comercial de, del carrer i també el pàrquing de manufactures del suro, que també està prou bé senyalitzat, entrant per la banda nord de, de la població, uh -huh. Com, com a pàrquing, diguéssim, dissuasoris i de proper espai, proper al lloc on es celebra tot el que és el carrusel. Mm -hmm. I per últim es queda tota la zona industrial de la fanga, que també són els espais que són alternatius per, per a poder deixar el cotxe i anar tranquil·lament a gaudir de del carrusel. El carrusel doncs, eh, porta molta gent de fora també la gent d'aquí s'implica doncs, eh, molt i també doncs, és una activitat que és eh, molt estimada i per tant eh, la gent que ja és eh, basada, que ja està avasada doncs, a seguir el carrusel són 57 edicions, per tant hi ha gent que potser els ha vist tots ja saben doncs, que hi ha aquestes afectacions de trànsit però mai està de més recordar-ho sí. eh, aquesta feina que feu eh, doncs, també és una feina prèvia doncs, de, de mirar, de senyalitzar-ho eh, d'indicar-ho eh, amb una miqueta d'antel·lacions no, per tal que la gent doncs, eh, prengui consciència de digui, ostres, és veritat, que aquest cap de setmana hi ha el carrusel sí. i no puc aparcar-hi. La informació, la veritat, és que és fonamental. I, eh, per això hem fet tot un desplegament d'informació, de, crec que molt important i, i molt vistós perquè la gent no, no, no tingui problemes a l'hora de buscar les vies alternatives o els pàrquings alternatius. Mm -hmm. També dic que l'afectació de la circulació com a tall de circulació de tot el que és el recorregut del carrusel serà a partir de les 15 hores, la qual cosa vol dir que a plaça Modell-Cuxar, per exemple, doncs ja tenim un tall, uh -huh. perquè és un, una de les vies principals que ja queda tallada, i després, ja he dit, els carrers que donen, doncs, diguéssim, encabit en, en el recorregut, que aquests també ja estan prou bé assenyalitzats perquè la gent pugui tenir el recorregut alternatiu per poder adreçar-se. També he dir que dins del que és el dispositiu que utilitzem per al uh -huh. hem de dir que hi ha un nombre elevat d'agents de la policia local som 37 efectius treballant en aquest dia a banda dels 16 voluntaris de protecció civil uh -huh. de les 3 ambulàncies que ja també hi ha en els dispositius, els remolcadors cinc remolcadors que també se'n disposen vull dir que com bé has remarcat abans, és la cinquantena edició que tenia del carrusel i la veritat és que crec que el, el dispositiu que s'utilitza és un dispositiu de moltíssima seguretat i de moltíssima informació per la ciutadania i per tots els visitants que vinguin a veure el carrusel. Doncs eh, eh, t'agrem, Andreu, que hagis vingut fins aquí, explicant-nos-ho avui, també doncs, ho eh, recordarem al, cap, al llarg del cap de setmana, doncs, aquestes restriccions de, de mobilitat, també de, de, doncs, de, de trànsit, eh, en aquests carrers, en aquests eh, indrets que ens has comentat al voltant, doncs, eh, sobretot diumenge doncs, amb el carrusel, dissabte també hi ha una petita afectació pel tobogán, us eh? sí. recordem també. Hi ha el carrer Barris Buixó, el tram des del carrer Picasso fins a la plaça d'Europa, també hi ha el tobogar que, que es monta. Mm -hmm. la qual cosa doncs ens dona afectació sobretot al que és carrer Escoles mm -hmm. el carrer dels Fonts i carrer de, del Fondo mm -hmm. eh, que sofriran doncs un, unes variacions de circulació perquè clar no es podrà accedir a barris i mm -hmm. i han de donar eh, acabuda diguéssim per a, el, els veïns que vulguin entrar i sortir de, de, de la zona afectada està també prou bé senyalitzat i crec que no hi haurà cap problema a més, eh, sempre hi haurà agents eh, propers a les zones de les activitats, la qual cosa vol dir que davant qualsevol informació es poden adreçar a qualsevol dels de agents actuants o fins i tot doncs, fent la trucada a la policia local que ja se'ls informarà de tot el que necessitin perquè puguin gaudir de, de les festes de primavera. Molt bé, doncs és important també gaudir en aquest sentit de les festes de primavera i tenir la informació a l'abast. En aquest cas, doncs us hem ofert aquesta conversa amb el sots de la policia local de Palafrugell fruigell Andreu Verdugo. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostès i que passin bones festes.